«Що-що-що? Отто Веннінгер? бр. Це ж не хто такий. Філософ, жонофоб. Жанна вихопила книжку, трясла нею в повітрі як ричовим доказом. Заглянула в зміст і регочучи знову впала в крісло. Пол і характер, сущность женщины во вселенной. Женщина не геніальна і не понимає культа героїв. А що тобі це? Цікаво. Жінок я знаю, а ці двоногі, мов, з інших планет. Знаєш, мені здається, чоловіки, які намагаються упосліджувати жінку, відводять їй другі ролі, самі ущебні. Підтасовують вигідні їм теорії, притягнуті за вуха аргументи. І все заради сумнівної концепції, яка мала б вивищити їх. Мабуть, це той клінічний випадок, про який ти любиш говорити. Колись зазнали фіаско з жінкою у ліжку, нічого не вийшло. І ось маєш невроз і ці теорії в Розу. Вони потім все життя вдовольняються безапеляційним цинізмом. Юлія роздумливо-сумно усміхалася. Та ніби упившись хмільною водою з їхніх розмов, Жанна мстиво прорікла. «Порозумнішала. Теж мені, академік в спідниці. Мужики – господарі життя. Однаково твого розуму не визнають. Жінка їм що дурніша, то краща. А іншим разом ще й присвиснула. Усіх книжок не перечитаєш» книжниця. Поки дійдеш до головної сторінки, глянеш, а життя збігло, як вода в пісок. Адю! І лишиться саме вона непрочитаною. Юлії часто снилося, ніби йдуть вони з Жанною довгим, напівтемним коридором назустріч одна одній. І от мають зійтися. І спалахує яскраве світло, від якого болюче очам. Але висвітлює воно якусь скляну чи стіну. І вони розминаються, проходять чужію кожна у свій бік. Тільки думки про Марка повертали Юлії рівновагу мрії і солодкий щем нездійсненності. Все частіше думала вона і про його дружину. Спати в одному ліжку з мужчиною, який не хоче тебе? І так роками? Чи це не профанація сім'ї? Яким же треба бути мужчиною? Якою жінкою? Два тіла поруч, як дві колоди. Але ж запах шкіри, волосся, випадковий доторк. Невже можлива така байдужість? Чи не даватися власному чоловікові, бо його колись потягло до іншої, і він, на біду обом, зізнався у цьому взаємний мазухізм як форма покарання? А той, хто приймає таку форму, визнаючи свою провину, приймає в обмін на що? На певну свободу в межах сім'ї? Що Марко більш-менш вільний у своїх паробоцьких звичаях, вона зрозуміла, коли він засвідчувався в неї за до 2-ї 3-ї ночі, і Юлія нервувала, що зазіхає на спокій його родини. «Це нікого не обходить», – заперечував Марко. «Вони звикли, я нікому там не потрібен». «Це неправда. Ви самі не вірите в це? Мабуть, донька дуже переживає, що все так склалося. Уже ні. У неї своя сім'я, свої проблеми. Потім я щодо неї безвідмовний». Минали місяці, Марко дзвонив і приходив у своєму перевісному образі в очах Юлії, як посланець богів. Квіти прикрашали її життя і ускладнювали його. Своїм песимістичним розумом Юлія отруювала собі свято, знала, що квіти не безкінечні. На ранок обом належало бути на службі, Марко ще й оперував, тому тривожний інстинкт жінки підказував господині, що ці їхні вечірні посиденьки не можуть тривати довго. Тим часом високий штиль Маркового ставлення до неї уже змучив цю земну грішну самітницю, і в цьому платонічному варіанті їхніх взаємин вона чулася спантеличеною і нещасною. Було щось у Маркові, що відлякувало її, визначало невидиму грань дозволеного, у стосунках із ним було щось протиприродне, і це протиприродне пригнічувало. Юлія добре пам'ятала лукаві лестощі Жани у сауні, коли подружка регочучи шмагала її віником і обливала холодною водою. Господи, таке тіло пропадає! Цей класичний рівчачок хребта, це ж для ренуара! А ноги! Ви погляньте на ці ноги непорочної діви! Бідолашна читачка мудрих книг, вона не раз простоювала гола перед великим дзеркалом і як чуже сумно розглядала своє повніюче ненависне їй тіло. Справді... Ненавиділи ці за великі, важкі груди, пишні стегна, все, до чого такі ласі були байдужі та остогидлі її численні залицяльники. Якось прощаючись із Марком у коридорі, Юлія підвела очі і не щулося, коли, зустрівшись поглядами, вони потяглися одне до одного. Сказати, що не йшло на неї запаморчення, не сказати нічого. Гаряча хвиля млості кинула Юлію, ознитямлюючу стихію, поглинула всю до кінчика волосини, і вона нічого не бачила і не чула, і час зупинився для неї назавжди. «Так ми далеко зайдемо!» Марко перший обережно відштовхнув тоді її від себе і кинувся прожогом у прочинені двері. Жанна бреготала, як навіжена. «Утік кавалер!» А Юлія, не здатна була пробитися крізь червоний туман, повернутися до реальності. Її обличчя було обличчям божевільної, яка розкушує у райському саду видимому одній Тільки на другий день вона збагнула, як він вимордував її природний потяг. І навіщо? Як він боїться її, а вона його і її сирітська душа тихенько заскімлила. Може, мав рацію філософ Жонофоб, у кожній жінці живе повія. І тільки в мужчині є вічне життя,